І молодий, як і увесь ранок. А Ютко глянув на панну Ольгу, засвітився зсередини і ззовні, і також засміявся. Хе, що воно розуміє в хазяйських справах? Таке гарне, ніжне і привабливе. Хай собі сміється з вівса. Дай їй, Боже, отак гарно все життя сміятись. І Ютко прибрався в дорогу інакше. Плисове убрання та жовта сорочка зосталися вдома. Тепер на ньому було все хазяйське, поважне. Теплий, добрий чекмен, на сидінні свита від дощу, шия синім шарфом пов'язана. Тільки пухнасте, руденьке волосся на лиці те саме лишилось. Але тут уже тільки Бог міг змінити, а юткові не сила була. Ну, Клуночок пани Ольги примостили за спиною, ноги її закутили докторовим пледом, на дворі все ж таки свіженько було, можна рушати. Ютко вручисто взяв у руки вішки, щільніше натовкмачив на голову кашкета, вйокнув, зацмокав, і файтон з брязкотом, дерчанням і клацанням покотився по Казанській вулиці. Проміння сонця Тихі, задумливі і малинові, як устанаяди, косо лягали на сотні порожні, стомлені від нічного галасу тротуари, кладучи на них довгі тіні від стовпчиків. Задумливо і зворушливо похитувався чистий, строгий профіль під великою синьою хусткою, і в очах, замість учорашнього хворого металічного блиску, залягла в миротворина. Поважна скупченість, у якій було щось дитяче. На кінці Казанської нарешті скінчився той страшний брук, яким тільки пекло могло бути вимощене для в'їзду найбільших грішників. Колеса м'яко, з полегшенням одусієї душі, зітхнувши, заворкотіли по накоченій весняно-вогкій дорозі. Брязки, дерчання, криктіння – Старенького організму Файтона лишились позаду. Стало чути дружній бадьорий тупіт ситеньких коенят. От і поле. Все пухнасте, зелене, мрійне, широчене. Зразу ж свіжо обхопило духом вітру, степу, молодої травки і весняної, ще мокрої землі. Десь із неба, бо зна звідки. Дрібно сипалися дзвіночки. Срібні, чисті, молоді, степові соловейки. Сонце тепло, жартівливо цілувало ззаду у шию. Конячки смачно-соковито вибивали дружній такт. Ютко миролюбно поводив над їхніми спинами ботагом і для піддержання авторитету час від часу добродушно строго пускав. «Но, ти!» Ворухайсь, ворухайсь! Невже була коли ніч? І виттям собак, гупанням чобіт, зойками, з руїнами, з ненавистю, жахом, отчаєм, смертю. У малиново-синій даличині маячили давні могили. Зліва з яру, з надбілих хат, кучерявим пір'ям розсипався рожево-сивий дим. Там уже повставали, там уже обідати варили. Колись доктор Верходуб, будучи не доктором медицини, не недогреском життя, не повітовим нашим епікурейцем, а просто маленьким босоногим Михайликом, от такого ранку вже гнав у поле довгошиїх, гойдливих, белькотливих гусей і смачно вминав чудесний житній хліб посипаний камінцями солі, що хрустіли під зубами. І ніяких філософій, ніякого аристократизму духу, ніяких перемог, йому ні над собою, ні над другими не треба було. Без філософії, без боротьби, без перемог, скільки було великих радощів вічної перемоги. «Гарно, Ольга Іванівна! Чудесно, а?» Ольга Іванівна трудно повернула купу.